A jelentek meg első versenyomtatásban, a 80-as évektől a jelenkor folyóirat szerkesztőjeként működött, majd a jelenkor kiadó igazgatójaként fontos hiánypotló műveket jelentetett meg, többek között a szomszédos országok irodalmából. Mai vendégünk Csordás Gábor költő, műfordító, szerkesztő. A közeledő könyvhét kapcsán elkövetkezendő műsorainkban olyan szerzőket hívunk meg, akik egyúttal a könyveszakmában is dolgoznak, könyvkiadó, munkatársai, vezetői. A verseken és az általa hozott zenéken keresztül mutatjuk ma be vendégünket, Sordás Gábort, és ezen kívül reményeim szerint beszélgetni fogunk. Fordításokról, kiadóról, hazai könyvkiadásról, valamint a mostani új szerelemről, a francia 16. századról, amellyel úgy tudom, hogy egy-két éve jelentősen foglalkozol. Tartsanak velünk, Martonéva vagyok. nagy szeretetlen, üdvözöllek Kábor, a mai vendégünk, aki éppen még hogy itthon van, erről majd egy kicsit később. Pécshez kötődsz ezer szállal, vagy kötődtél ezer szállal. Van-e olyan kulturális ennek a Pécsnek, ami sok mindenen elindított? Gondolok arra, hogy határokhoz közelik, gondolok arra, hogy van egy egészen más ma Tehát, hogy tette ahhoz, hogy kiket fordítottál, kiket jelentettél meg, kiket szerettél meg... Egészen biztosan. És uh, pont az időszakban, amikor a, az embernek kialakulnak az érdeklődései, és uh, tulajdonképpen valamiképpen kiformálódik a személyiséget, több, vagy többé kevésbé a 60-as, 70-es években, tehát uh, 10-20 éves koromban Pécs egészen más volt, mindemilyen mindemilyen lett, vagy mindemilyen most, tehát volt egy, egy nagyon komoly kulturális élet, és ennek uh, és ez a kulturális illet nem volt provinciális. Tehát Pécs át Pécsről lehetett a Európában tájékozódni, sok szempontból képzőmészetben, nagyon friss dolgok voltak az irodalomban is, tehát olyan emberek voltak ott, mint Csorba Győző, akitől nagyon sokat lehetett tanulni. Én 13 éves koromtól kezdve hozzáhordtam a verseimet, és Zsolóban a multikulturalitása is valamennyire érződött, ami most már megszüntetni, a még a piacon lehetett sokat, és, és fábbeszédet hallani, tehát bejöttek a környékről. Ez most már nincs meg sajnos. Tizen éves korodban kezdtél verseket, és úgy tudom, hogy nagyon-nagyon hamar publikálták is ezeket, de aztán valahogy, nem tudom, írsz a mai napig, de mint lett volna egy ilyen törés, megjött az Orvosi Egyetem, vagy volt egy párhuzamosság, vagy nem is tudom, hogy mi volt, tehát minthogyha mennyire volt aláfelé rendelődve, vagy mennyire lehetett párhuzamosan csinálni, hogy te készültél egy egészen más pályára, és hol tört meg újra ez a történet, hogy visszakeverettél, vagy ez mindig is ott volt. Csak hát, a kívülállónak. Nem akkor, tehát ami most a verseket illeti, vagy a mm, most valami költői. Öntudatot akartam mondani, tehát ez túlzás a mondjuk így. Ami ezt illeti, ez meg egyetemista koromban, meg, amikor elvégeztem az orvosit, és még dolgoztam négy évig, dolgoztam az egyetemen, abban ez egyáltalán nem szavart, sőt sokkal többet írtam, mint később. Hát akkor jelent meg talán az első kötetet a 80-ban. Uh, és még utána is nagyon lelkes volt, amikor a folyó ért a szerkesztője lettem. Aztán, amikor főszerkesztő lettem, tulajdonképpen ilyen bocsinált a főszerkesztő, meghalt a főszerkesztő telerkénye Ervin. Onnan kezdve elsodort az irodalomszerve. Az irodalommal valónkat, hát akkor már nem szerzőként, hanem szerzőkistápolójaként kezdtem el működni, és a kettő együtt valahogy nyilván kevésbé ment. Inkább azt, azt éritett el, és azóta írok nagyon-nagyon-nagyon vagy nagyon kevés verset. Amúgy ez az orvosi pálya elhagyása úgy, hogy elvégeztet, diplomáztál, egy kutatócsoportban dolgoztál, ebbe maradtak hiányok, vagy... Nem, nem, vagy nem. ez egy elvart szála a te ez életednek? Teljesen. Ez, ez az, az nehéz eldönteni visszámenőleg, hogy ez most mennyibe volt kidobott, vagy eltékozott idő, meg energia, mert azért az orvos tudományból diplomáciára az nyilván nem, nem magától megy. És mennyiben hasznosítható az a fajta, hát műveltség, az a természetudományos műveltség, amit ott szereztem, ez nem igazán tudom eldönteni. De de amikor mondjuk te eszéket, filozófiát jelentetsz meg, és majd a kiadóról beszélünk, hogy azért mennyire egy olyan világot is behoztál a kiadóba, ami mondjuk egy nagyon szűk értelmiségnek lehetett az olvasmánya, abba számomra visszaköszön az a fajta gondolkodás, az a fajta attitűd, amit lehet, hogy onnan hoztál, vagy, vagy amiből kitermelődött a te orvosi pályád, és megkitermelődött ez a fajta érzékeny gondolkodásod. Hát ez egy furcsa dolog, mert <gül> ugyanén az orvosi kutatással azért hagytam föl lényegében, mert eljöttem arra, hogy most fegyelmezetten a gondolkodásom ahhoz, <gül> amit a természetutamányos diszciplinák diszi, megkövetelnek. Viszont meg eszi íróként, vagy tehát írodalomról, író emberként nem mindig abba ütközöm, hogy túlságosan vagy nem, nem eléggé tudom felszabadítani a fantáziámat, hanem túlságosan kötődöm bizonyos logikai struktúrákhoz, tehát ott meg visszafelésül el a dolog. És valahogy így nyilván a kettő között lebegek. Ami... Hát majdnem, hogy a 22-es A mai napra ezek már említett francia kultúrából, vagy arra reflektáló verseket használ és akkor meg is kérem, hogy az elsőt azt olvast föl, légy szíves. Én annyit, egy mond, szót mondanék előtte, hogy ezek ugye a hamisítványok egy uh -huh. létező 16. századi költőnek a tulajdonított verseket hamisította, és maga a forma is egy ilyen késő-középkori forma, az fatra vagy fatrászata függ, hogy melyik kornak a kétésével mondjuk, ami a tölteléket jelentő szóból van, és valóan arról hogy van két sor, és utána ez a vers első része, és a más második részében közé a két sor közé toldunk be, még kilenc sor, úgyhogy teljesen megváltozik a két sornak az értelme. Egy ilyen játék van benne. És hát a címek franciák, mert úgyhogy egy francia költőről van szó. Fâtre tom. Pierre, ha nézi polit, általában érez egyfajta édesbánatot. Pierre, ha nézi Pollit, általában arra gondol, miért te ha testünk, lelkünk összeforhatott, és egyikünk se teljes már magában. Mit számít még, hogy meddig, hogy, med, hogy meddig bír még a lábam? Egyként mállékony minden állapot. De valahányszor idáig jutott, ráébred, némileg halára váltan, hogy más időben vannak ugyanott. Ilyenkor aztán, párha ha van, érez egy-hajta édes bánatot. La chambre a la forme d'une cage le soleil passe son bras par la fenêtre les chats errent à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre je ne veux pas travailler je ne veux pas t'aimer Je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses ne pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rendra. Je ne veux pas travailler non je ne veux pas déjeuner je veux seul Itt mi áll fénekelt, hogy francia, de ezt a verset, amit írtál, ezt Krakóban írtad néhány évvel ezelőtt, ami attól érdekes, vagy számomra attól érdekes, hogy minden számodra valahogy a lengyellel kezdődött. Tehát az első nyelv, amit megtanultál, iszonyatosan sokat fordítottál lengyelből, aztán, mint jött volna egy csalódás, egy kiábrándulás, vagy egy picit távol került tőled, akár a nyelv, akár a fordítások, akár maga lengyelország Hát elkezdtem mással is foglalkozni, közben, vagy más irodalmakkal is, és valójában igen, ez igaz, hogy a 80-as évek végére már nem assz a Lengyelországot találtam. De ez bocsánat, egy közérzeti, egy politikai, ez egy irodalmi, kulturális? Hát ez magánélet is. Egyrészt ugye azok a barátaim, akiket megismertem Lengyelországban, azok vagy elmebetegek lettek, tehát számúra hülyeségeket kezdtek el mondani. Gondani. vagy meghaltak, vagy emigráltak, tehát visszamentem, különösen később, aztán 2000 után visszamentem egy Nyoroszágba, és egy üres országot találtam kvázi, nem, nem találtam meg azt a közeget, amit, amit én szerettem, és hát tulajdonképpen igen, éppen most olvastam vissza Adam zagajewski akit jól ismertem egy eszéjét, ami a kérdés 83-ban, talán egy szamizdat eszéjében, hogy hogy ez a, ez a nagy kulturális erdélyfizítés, amit a, a szabadságunk védelme érdekében is azért nem lehet más csinálni, csak kultúrában kifejező munkát felépítettük ezt a magas falat, magas fal, ez a cím az de le fogja omlani, hogy járjon a szabadság, hát leomlott. Az majdnem egyértelmű volt, hogy azok, aki a saját bőrén is megtapasztalta azt a közép-kelet-európai amit itt élt, az érzékenyebben nyúlt a környező országok nyelvéhez, irodalmához, kortárságához, de hogy mennyire kellett hozzá ez a szemlélet, hiszen szerveket fordítottál, horvátokat fordítottál, segítséggel a román irodalom is bejött aztán a kiadóba, ráadásul azt gondolom, hogy abban a nagyon furcsa posztrianon traumában nem volt, vagy nem lehetett nagyon népszerű kezdetben, nem nagyon volt a hazai piacon, az akkori kortársban. Éppen ezek a területek. Hát éppen ezért kellett foglalkozni vele. Tehát még e, eredményben, akkor különösen ugye ebben a szovjet Impérium határvidékén nagyon egymásra voltunk utalva, és tulajdonképpen ostobaság és gyűködközság volt, hogy nem vettünk egymásról tudomást és mindenféle trianon traumánál, meg nem tudom, mindenkinek mindenféle traumája van, a szerbeknek van, a rigómezői traumája, mindenkinek van traumája. De ezek a traumákkal együtt is, hogyha nem, nem, tudtunk, nem tudtunk összefogni, és nem, nem figyeltünk oda egymásra, akkor sokkal jobb, rossz, rosszabbak lettek volna, és lettek is az esélyeink. Most már talán ez nem annyira fontos, mert nem egy regionális nem meghatározás, Só múlik a dolog, hanem most már valóban az a tét, hogy Európában maradunk, vagy nem maradunk Európában. És most már nincs akadály annak, hogy, hogy egyszerűen hogy Európában gondolkodjunk. És az a fajta kelet-közép-európai ság, ami akkor nekünk annyira fontos volt, az egyrészt felmorzsolódott. Nem, nem hagyta itt a nyomát, a leheletét, nem. a nem? Nem, csak a rossz oldalát hagyta így. Tehát, tehát gyakorlatilag abból kell, hogy a Szűcsénőnek van egy nagyon komoly történelmi jellemzése erről a régióról. Lényegében azok a vonásai, tehát specifikumként, regionális specifikumként a keleti, keleti es vonások erősödtek fel, és, és ezzel szemben egy, egy osztatlan, egy, egy, egy eltökélt európai-ság lehet csak egy megfelelő ellensúly. Hogyha végig gondolod, a jelenkor kiadónak azt az időszakát, amit te benne eltöltöttél 20 évet, akkor mondjuk ez volt a legerősebb vonulata, vagy ez az, amit a legfontosabbnak tartasz, vagy az egyik legfontosabbnak, hogy ezt a kortási rodalmat, mindig a szíveden viselted, és akkor is adtad ki, amikor majd beszéljünk róla, de valószínűleg sokkal kevesebben olvasták, mint, mint nem is tudom most példát nem tudnék mondani. Tehát egy szűkmezsének a... lehetett a... Nem, nem én a kiadónak a kiadó legfontosabb. Hát... Uh teljesítményének ezt a, a, az új magyar prózának a, a pályára, a elé tartom, tehát gyakorlatilag a Nádas Eszterházi, enket Nádas Péter is ugye mindvégig megmaradt a kiadószerzőjének, de az ő utáno következő nemzedékből gyakorlatilag majdnem mindenki a jelenkor kiadóban indult, és az első köteteik, vagy az első fontosabb köteteik az a néhány kötet, ami a nevüket megalapozta, vagy létrehozta, azok, mint a kiadó jelenkornál jelentek meg, ez a legfontosabb szerintem, és ami egy ilyen egy ilyen kristályosító mert valószínűleg nem pont ugyanígy zajlott volna le, mert ezt ugye nehéz, nehéz feltételezni, vagy kitalálni, hogy hogy történt volna, ha, de azt hiszem, hogy azért nem volt mindegy. Térjünk majd ide-vissza, de hoztál egy következő verset. Fátra d'une france. Polly, ha néz Pierre sötét szemébe, kedve elillan, alca elborul. Polly, ha néz Pierre sötét szemébe, mindenki kis sejtje elindul feléje, és puszta lélekként, libegve hull, míg elborítja teste básonyéje a mutatatlan, bírhatatlan mélybe. De szörnyű érzés lappangott alul, ez a boldogság egyszer húz szegény fejére, sírás lesz a vége, hisz nem szerethetünk ártatlanul, és már is ránc fut szája szögletére, kedve ellillan harca elborul. És a vendégünk is egy villanása amíg visszamennék oda, hogy a kiadó a jelenkor kiadó, hiszen ez nagyon-nagyon <tos> fontos kiadó. És valahogy a 90-es évek az egy különösen izgalmas pillanat volt 2000-től, ha én azt jól gondolom, vagy jól emlékszem vissza, már jöttek a nehézségek a kiadó életében, azt nem tudom arról majd beszél, hogy azért-e, mert hogy, tehát ugye a kiadott könyvek, vagy amúgy is nehéz volt, de hogy ez a 90-es évek, ez egy fantasztikus pillanata volt a magyar könyvkiadásnak, nem csak a jelenkorénak, ha jól gondolom. Igen, ez így van, hát egyrészt ugye, nem voltak ugyan fiókban remek művek korábban, de azért mégis más volt egy szabad szellemi közegben működni, és ez azt hiszem, hogy mindenkinek, mindenkit, mindenkit felszabadított, és mindenkit inspirált. Aztán azért nem szabad elfelejteni, hogy a 90-es években volt támogató. A magyar könyvködés hiányos volt. Az új kiadók azok ugye nulla tőkével indultak el, a régi kiadók meg ugye építették le a vagyonukat, és abból, egy, abból finanszírozták magukat. Már sok könyvet eladni nem lehetett, mert nem volt az embereknek pénzük, meg hát egyébként is nem egy nagyon olvasó ország, azért Magyarország. És a, amikor elkezdtek csökkenni a támogatások... szeretné annak gondolni magát, ha én ezt jól látom. Kérde? Szereti annak gondolni magát. Szereti annak gondolni magát, de a statisztikák nem igazolják. Aha. Elkezdtek csökkenni a támogatások, romlottak a, a piaci körülmények, a piaci feltételek, és tulajdonképpen sorban mentek tönkre a kiadók, és igazából a jelenkort is valószínűleg korábban régesége avaket volna hagynom. Hogy, de te nagyon élesen küzdöttél, annyi olyan de, ankétra, meg beszélgetésre, meg írásodra emlékszem, hogy te nagyon harcosan mentél, mint egy donki te, hogy ja, megváltsd hát, ezt a könyvhelyzetet. Igen. Csalódás volt, hogy effektíves sehova nem mozdult, és most látjuk azt, hogy hogy hova érkezett nyugpontjára? Hát, hát nem tudom, én most már inkább úgy nézem, hogy, hogy azt látom, hogy egészen más most a helyzet, mások a, az egész közleke más a könyvkiadásnak, és ebbe, ehhez a az már nem olyan típusú emberek kerenek, mint amilyen én voltam. Tehát az, a hogy te Milyenek azok a típusok? Nem a tudom, régi... nem tudom, nem Ma... vagyok elég mozgékony, nem vagyok elég pragmatikus, valószínűleg, túlságosan. Tehát sokkal inkább az üzlet befolyásolja, ami belőle azért, te hiányzott, az az a azért, fajta... Igen, nincs üzletérzékem, nincs, hát nincs, az értékszempontok sok minden lehetőséget eltakarnak a szemem elől nem hogy, hogy miket most. választottál, olyanokat Igen, választottál, Igen, ami Igen. esetleg szembe ment, vagy legalábbis nem segítette az üzletet. Nem csak az, hanem amiatt, ami hogy túl sokat foglalkoztam az irodalmi értékkel, kevés energia jutott arra, hogy az üzlettel foglalkozzak. Tehát ez, és most a fiatalok között vannak zseniálisak, akik sokkal jobban csinálják, és tulajdonképpen jót tesz az irodalomnak is az, hogy, hogy van egy most egy olyan könyvkiadás kezd ki amelyik, amelyik azért tőkéve rendelkezik, amelyik meg tudják pörgetni a pénzt, a szerzőt meg tudja pörgetni. Ezek, ezekre én nem voltam képes. Neked is jót tesz, hogy most már ez úgymond múlt idő a te számodra? Tehát, hogy másokkal tudsz foglalkozni, Igen, egy picit én. másfele tudsz levegőt venni. Én már őszintű, szóval régóta szerettem volna, felszabadulni, hogy csak hát volt egy felelősségem. Tehát ezt azért vinnem kellett, és keresnem kellett egy megoldást, hogy, hogy tudom a szerzőimet, vagy magát a jelenkort is valamiképpen tovább hagyományozni, vagy megmenteni. És hála Istennek sikerült, és ez nekem nagy könnyebség. Az Összekapcsolódik ezzel a zárással, hogy egy picit másfelekeztél kezdtél a, a fordításokban, és meg a versekben is nézni, tehát, hogy addig fordítottad a kortárs sok mindenkit, és most néhány éve ez a 16. századi francia elkezdett téged izgatni, kezdődött fordításokkal, és erre most pakolódnak rá a versek. Tehát hogy jött az, hogy a nagyon kortárstól egyszer csak pont a francia területnek pont erre a időszakára tekintsél vissza? Hát ez... Tulajdonképpen véletlenül. Tehát az Aráblé val meg sőt még 2000, a... 2000-ben kezdtem el vontányt fordítani, és akkor lefordítottam három év alatt az eszéget, de én hájó, hájó kovács módjára, tehát közben olyan sokat olvastam hozzá, meg belástam magamban, elkezdtem belásni magam ebbe a korszakban, egyáltalán meg ebbe a világba. És ez kicsit párhuzamos volt azzal, hogy 2000 táján, kezdettem elveszíteni az érdeklődésemet ez iránt, a közép az európai specifikum ami, ami amiatt, amiről már beszéltünk, hogy gyakorlatilag ez fölmorzsolódott és most is szívesen olvasok lengyeleket, szerveket, horvátokat, fordítok, és is most, is, most éppen horvátból fordítok, de azért az igazi érdeklődésem az áteljőződött erre a 16. századra. Egy picit ebben sajnos az, sajnos az is valószínűleg benne van, hogy szeretnék úgy hátat is fordítanak, ami körülöttünk van, mert egyszerűen most már mérgezi az embert, én úgy érzem, és szívesebben foglalkozom a 16. századdal, mint a 21. Ez szerintem most egy végszó legalábbis arra, hogy egy következő verset meghallgassunk tőled. Hát igen, most úgynek a címe magyarra fordítva egy régi világ képei. Ugye, Fátra Más de Mondan szém. világ unalmas már piernek, mert mindenképpen másik tűnik át. Evén világ unalmas már piernek, évek, napok egymás hegyén hevernek, és mindegyik siratná még magát, és bezárnák hideg, porlepte termek, de a rigók most másnak énekelnek. Most Pollinak mutatná, mint csodát az untig ismert létezők sorát. Milyennek látná ő, vajon milyennek? És az ő szemével Pierre újra lát. És örül a világnak, mint a gyermek, mert mindenképpen másik tűnik át. volna úgy tűnik, hogy örök, a stúdióban Csornás Gábor, és mesélj nekem pierre Hát, mert mondtam, amit tudok elmondani, ez egy Pierre nevű bordói költő volt, akire Montaigne-en keresztül bukkantam, ő volt az a, montaigne az a barátja, aki Montaigne-halála után a feleségével, a egy feleségével együtt kísérlapizálták az önéződött Bordói példára a második kiadás, eszég második kiadásának a margójára írt betoldásokat, több mint ezer kiegészítést, és ezeket adták oda, aztán... Ja nem így gondoltam, vagy ja. így is gondoltam, de gondoltam arra, hogy ugye maga az egész egy játék, tehát igen. egy vers egy játék, és igen. azt gondoltam, hogy ez a PR egy kicsit áttűnik a saját karaktereddel. Tehát, hogy mennyire pr a te karaktered, vagy mennyire szívesen vetted fel ezt a pierre i nem csak a játékot, nem csak a korszakot, nem csak a menekülést, hanem magán PR-nek a fazonyát, illetve ezeknek a verseknek a történetét. Hát, kitaláltam -e ez egy történetet, de ugye, tulajdonképpen azért, hogyha az ember egyes számlásra szemében magáról ír, akkor is valaki másról ír, és nem arról a magáról, aki különben civilében volna. És fordítva is igaz, hogy amikor valaki abszolút ilyen álöltözetben ír, akkor is valamennyire benne van, nyilván nem lehet máshogyan csinálni. Ez mindig olyan, hogy hoztam is, meg nem is, jöttem is, meg nem is. Ugye ez az okoskata, az nem művészet mindig így működik. Ja, itt is erről van szó. Hát, Mm, van ebben olyasmi is, hogy az ember kipróbál valamit, és egy másik ember bőrébe belepújik. Itt, itt ugye ez a középkori forma, vagy késő középkori forma adódott, amit enként a PR döbrák, költő nem használta soha ezt a formát, és én úgy hozzátoldottam. Ahogy lehet, hogy azért is izgat, mert már 16. század, hogyha az ember olvassa a ráblét egy jó fordításban, akkor az nagyon kortárs. Tehát, hogy mennyire van itt a köze? Nincs, nincs, jó, nem nagyon van jó fordítás. Nincs, most vagy... talán van Aha. már, de sokáig nem volt jó fordítás. Uh, hát nem kortárs, a Rabli, messze nem kortárs, tehát, tehát mindig egy ilyen, uh, egyrészt amikor olvasok egy csomózógot, ha csak valaki utána nem jár anyu olyan mérségben, hogy hogy én most próbálok, de hát az olvasónak nem kell, akkor mindig egy ilyen fájtyolon keresztül látja csak azt a rabli szöveget, mert egészen más kulturális kontextusban olvasja és értelmezi. Akkor mészgatottál, hogy, hogy mi volt az, ami... Engem, engem más érdekelt benne, a, de hát ez, tehát engem az egész francia reneszánszban az érdekel, hogy azért nagyon érdekes irányba indult el az európai kultúra a francia reneszánszal, ami nagyon hamar véget is ért félbeszakadt tulajdonképpen. Azt is mondhatnám, hogy, a, hogy pont, a, pont a francia reneszánsz árulja el, vagy mutatja meg azt, hogy milyen mértékben a reneszánsz romjain épült fel a modernitás, Általában azt hiszik, hogy a reneszánsz vagy a középkornak valami végjátéka, vagy pedig a modernitásnak valami előszabálya, egyik se. Tehát a modernitáshoz valami mást hozott létre, és nem azt, ami a reneszánszal elkezdődött, amit a reneszánsz ígért. Ez az én gond, én erről több eszét írtam, és fogok is még írni, és ezért érdekel igazából, vagy ezt találtam meg, vagy ebbe a problémába ütköztem, amikor rabléval is, először mondta, hogy aztán elkezdtem foglalkozni. Versedben mennyiben azt írod meg, ami ugyanígy a fordításokban iszkatt, az SZEIS-ben az egész gondolkodásodban? van? Sem ennyire. Sem Tehát, hogy ez egy teljesen más szerep. A versben, versben egy egészen más, hogy működik az ember, hogy hmm. verset ír szerintem. Mennyire már párhuzamosan? Szem... Tehát kötetekben kevés kötetet jelent meg három nem Igen. gondolom azt, hogy el szeretném osztani a elmúlt időkkel, de mégiscsak ha innen nézi az ember a te akkor viszonylag keveset érz. Hát, vannak vagy... olyan évek, amikor egyáltalán nem írok Aha. verset, és, illetve hát nem fejezek be, mert valamit mi, azért, hogy Ez az időhiány, De... vagy ez pedig egyszerűen így működsz, hogy... Így működök. Nem, nem, nem tudom igazából. Úgy én nagyon sok jó verset láttam szerkesztőként, meg szóval nem érzem úgy, hogy fejlőtől, nekem kéne verset írnom, és és nem nagyon szerettek, nem szeretnék, de nyilván ezt nem túlságosan közepeset, vagy rutinosat, vagy bármi mit csinálni, és hogy így alakul. Na jó, akkor jöjjön most egy vers. Fátra de szippő köré. Egy kicsit későn eszmélt az ég, hogy Polly mi lesz, ha szétbomoltam. Egy kicsit későn eszmélt rá az ég, vagy akinek eszmélni illenék, hogy Pierrenek nincs párja itt a porban. Sok volt a munka, mégsem volt elég, és mikor már életét is unta rég, meg persze benne volt a korban, jött Polli, majd elhagyta, indokoltan. Jobb, ha mással van, mintha kellenék, mondta Pierre. Végül is boldog voltam. És a végső percben is gyötörne még, hogy polli mi lesz, a szétbomoltam. Táport a lymfinit és de qu'est-ce qu'on en retient Tordács arról beszélgetünk még egy picit, és ebben a műsorban mindig szoktunk arról is beszélgetni, hogy a vendég az miért azokat a számokat, azokat a zenéket választotta. Amit nálad nagyon izgalmas, mondjuk más láttam volna, be ha meg kéne ennem, hogy mit hoznál. Talán ami föltűnő, vagy ami ennek a válogatásnak a sajátja, hogy ő csaj, öt csaj, szív, valószínűleg öt fontos, valahogy egy része ugye a 60-as, 70-es évek, tehát, hogy mi alapján választodott Kamandi Ágitor Rita Pavonéig a, a te. Hát a Rita Pavonia tulajdonképpen kilóg ebből a sorból, és azért szeretem volna valamennyi, azért könnyedebb zenéket választani. És a Rita Pavónia az azt mutatja meg, az a 60-as éveknek a nagy lázodása, ugye, hogy hajtatok egy kalapácsot, összetörjem a telefon, anyám nem tudjon felhívni, hogy egyik strofe erről szól. És hát ugye ebből aztán ez megtörik, vagy e, más úgy is megtörik, hogy egy folyadéknak a tisztasága is megtörik, és kicsit opálos lesz, és akkor jön ez a, ez a fajta hang, amit a többi zeneképvisel, a Sophie Hunger, Ung meg a. Meg, a, meg majd a Kamondi Ági, meg a többiek. Hát, már azért a Kamondi Ági nekem abban a sorba is belepasszol a lázadás sorába egy tíz évvel később a 70-es, 80-as évekkel, tehát hogy... Hát, nem tudom, én, a, én úgy érzem, hogy az, az ő zenéje, ez a furcsa fanyar jazzes hang, ez azért már a törés a törésről szól. A másik pedig, hát nyilván az sem véletlen, hogy, hogy, hogy még a hangok is egy kicsit hasonlítanak egymásra, ezt a kicsit fáradtas, alt, alt női hangot, én nagyon szeretem a, ebben a műfajban, és ez, ez egy közös vonása mindegyik énekesnek, tulajdonképpen. Különböző zengi, zengéssel, ugye nyilván a Teresa Sangairól sokkal, sokkal teltebben szól, de de ez is közös bennük. Hát valahogy azt szabad azt mondani, hogy a lelkiállapotomnak ezek az zenék feleltek most meg. Így az elmúlással, meg a. Hát van, van, a, van a, a, hogy mondjam, van a szomorúságnak is egy szépsége, vagy tulajdonképpen a, a ennek a fajta törésnek is van, van politikája. Miközben arról beszéltünk, hogy viszonylag keveset írsz, azért az az utolsó vers, amit hoztál, az egy olyan, ami még nem jelent meg nyomtatásban, ami nem tudom, most íródott de vagy még csak nem olvashattuk, mennyire friss ő. Hát ez régebben, ez is pár évvel, pár évvel ezelőtti vers, csak még nem, nem, nem nyomtatták ki sehol, nem, nem adtam oda sehova, azért hoztam el. Az a cím, tánc. <kül> Amikor én még ötven éves voltam, folyton táncoltam. Tiszta őrület. Ha ez se lesz, gondoltam, inkább holtan lássam magam. Mert minden könnyű lett, mikor az izmok lassan megfeszültek, és hűkutyaként lesték a fület. Én meg, mint akit szabadságra küldtek, illetve mint saját kísértetem, búcsút mondhattam minden testi zűrnek. Lefosztott rólam nyambat életem, vagy jobban mondva a nyomvat halálom, mert amit táncol, az már a tetem. Kettő Meg a mindig más is elmúlik. És a nagyon rossz is elmúlik. Meg a nagyon jó is elmúlik. Azonában viszonylag keveset vagy itthon, és az időnek egy jelentős részét Olaszországban, Iszakul Olaszországban töltöd, És ez olyan nagyon érdekes lehet, hogy miközben mégiscsak ezer szál ide a munkáiddal, a szerkesztéssel, a fordítással, a kiadóval. Mennyire más nézőpont, áll is a kérdés, de hogy mennyire más onnan nézve ez, vagy hogy mennyiben változik onnan nézve. Hiszen ott laksz 5-6 hónapokat egy évben, az már nem a turista. Hát igen, de az, amit, ahogy, ahogy azt láttam, ami Magyarországon van, az nem nagyon változott meg, mert nekem eddig is volt azért egy nem belső, egy, egy hogy mondjam, egy magyar független nézőpontom, tehát én meg tudtam ítélni ezt az országot más, más szempontokból is, és egyre kevésbé tetszett. Az az érdekes, hogy most belülről egy másik társadalmat, hogy ismerek meg, és az, az valóban egy fantasztikus és izgalmas felfedezés, mert ennyire belülről még nem láttam egyik más, tetszel lengyel, annyi időt nem töltöttem, meg nem voltam benne minden nap életben ilyen mértékben. És a másik az, hogy a, ami meg a munkámat, illetve a munkámat, nagyon segíti, mert itthon már egyszerűen, tehát itthon mindig azt érzem, hogy így bejében szivárok a méreg, és ha ilyen kényszerképzetben egy akkor szivárok föl a, az erejében a méreg, ami a levegőből magamba szívok itt Magyarországon, és megbéni teljesen. És ilyen értelmben az, hogy úgy alakult a magánéletem, hogy nem kell mindig itt lennem, nem vagyok Magyarországra ítélve, nagyon csúnya ilyet mondani, de tényleg ez nekem nagyon jót tesz Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jövő héten Szegő János várja önöket, Körösi P. József íróval, könyvkiadóval, és most. És most a hangmester Burger Lajos és a már nevében is elköszönök. Csordás Ö. Gábor vendégünktől további szép estét kívánok, Martonévát hallották.